запитав Керезерс. Я шофер її милості. А он як, я не знав. Він був одягнений не як шофер білі парусинові штани, сандалі на босу ногу, біла тенісна сорочка без краватки з розстебнутим коміром і солом'яний капелюх. Керезерс спогмурнів. Дарма, Бетті дозволяє шоферові сідати за кермо в такому вигляді. Щоправда, йому довелося встати до світанку, і, схоже, їхати до вілли буде спекотно. Можливо, зазвичай він носить ліврею. Він немалий на зріст, хоч і нижчий за Керезерса, у тому метр вісімдесят два, але плечистий, міцно збитий і здається кремезним. Не товстий, радше дебелий. Схоже, у нього чудовий апетит, і їсть він собі втіху. Ще молодий, років тридцять-тридцять один – але вже дуже огрядний і колись стане просто тушею, а поки що він неабиякий здоровань. Широке обличчя вкрите темною засмагою, крипатий ніс затовстий, вираз, не мов би, незадоволений, світлі вусики. Дивно, Керезерсу здалося, ніби колись він уже бачив цього чоловіка. Давно ви служите у її милості, та можна сказати, довгенько. Керезерс насупився ще дужче йому не дуже подобалося, як розмовляє цей шофер, і чомусь не звертається до нього сер. Мабуть, Бетті дає йому забагато волі дуже на неї схоже не вимагати від прислуги суворої дисципліни, але це велика помилка. При нагоді треба буде їй натякнути. Він зустрівся очима з шофером. Жодних сумнівів у того блиснула в погляді весела іскорка. Незрозуміло чому. Керезерс не уявляв, що в ньому може видатися кумедним. «Це, я гадаю, стародавнє місто хрестоносців», – сухо сказав він, указуючи на зубчасті фортечні мури. «Так, її милість вам покаже. У гарячу пору в нас тут повно туристів». Керезерс хотів триматися привітно. Він подумав, що можна, мабуть, сісти поруч із шофером, а не окремо позаду, і вже збирався це запропонувати, але його не запитали. Шофер звелів носіям скласти валізи Керезерса на заднє сидіння і, сідаючись за кермо, сказав Залізайте, поїдемо. Керезерс сів із ним поруч, і вони покотили білою дорогою вздовж берега. За кілька хвилин виїхали з міста, їхали мовчки. Керезер стримався з підкресленою гідністю. Він відчував, що шофер схильний до фамільярного поводження і не бажав давати для цього приводу. Він тішив себе думкою, що вміє змусити тих, хто нижчий за нього, знати своє місце. І подай уїдливо всміхнувся. Не доведеться довго чекати, щоб цей шофер почав величати його сером. Але ранок був чудовий. Біла дорога бігла серед оливкових гаїв. Часом проїжджали повз селянські будиночки з білими стінами і пласкими дахами. Це нагадувало схід, збуджувало уяву. А попереду чекала Бетті. Керезер скохав, а тому був налаштований доброзичливо до всіх на світі. І закурюючи, вирішив великодушно запропонувати сигарету й шоферові. Зрештою Англія дуже далеко, вони на та й часи тепер демократичні. Шофер узяв сигарету і зупинив машину, щоб прикурити. – А тютюн ви захопили? – раптом запитав він. – Що захопив? – у шофера витягнулося обличчя. Її милість посилала вам телеграму, просила захопити два фунти плеєра. Я задля того і владнав на митниці, щоб ваш багаж не оглядали. Я не отримував жодної телеграми. От дітько! Навіщо її милості знадобився люльковий тютюн? Зверхньо запитав Керезерс. Йому не сподобався вигук шофера. Той з глянув на нього, погляд явно був зухвалий. Сказав коротко, нам тут його не дістати. Він мало не зі злістю відкинув єгипетську сигарету, яку дав йому Керезерс, і знову повів машину. Обличчя в нього стало похмурим. Більше він не зронив ні слова. Керезерс вирішив, що даремно намагався бути товариським. Решту дороги він не помічав шофера. Сидів із крижаним виглядом, який вельми успішно напускав на себе, коли який-небудь нічим не прикметний англієць звертався до нього, секретаря британського посольства, по допомогу. Якийсь час їхали вгору. І ось довга невисока огорожа, відчинені ворота. Шофер повернув у ворота. «Уже приїхали?» – вигукнув Керезерс. «Шістдесят п'ять кілометрів за п'ятдесят сім хвилин!» Шофер раптом усміхнувся. У нього виявилися прекрасні білі зуби. «Непогано, як на таку дорогу!» Він пронизливо засигналив. Керезерс затамував подих від хвилювання. Неширокою дорогою через оливковий гай під'їхали до низького білого будинку, що розрісся вшир. У дверях стояла Бетті. Керезерс вискочив із машини і розцілував її в обидві щоки. З хвилину він не мав сили заговорити, але несвідомо зауважив, що біля входу вистрончилися літній дворецький у білих парусинових штанах і двоє лакеїв у спідницях – національному грецькому вбранні. Вони виглядали чепурними і мальовничими. Хоч яку волю давала Бетті шоферу, у будинку вочевидь панував порядок, належний її становищу. Через передпокій, просторий із вибіленими вапном стінами, і як він смутно помітив на ходу гарно мебльований, Бетті провела Керезерса до вітальні. Тут теж було просторо низька стеля, так само вибілені стіни, і Керезерс миттєво відчув поєднання розкоші та затишку. Насамперед підійдіть і помилуйтеся, який звідси краєвид, сказала Бетті. Насамперед я мушу помилуватися вами. Вона була вся в білому, руки, обличчя і шия дуже засмаглі, очі, здається, ще синіші, ніж колись, і сліпучо-білі зуби. Вона мала чудовий вигляд, елегантна, підтягнута, волосся вкладене, нігті з манікюром, а він був занепокоївся, чи не дозволить вона собі розпуститися за безтурботного життя на цьому романтичному острові. Чесне слово, Бетті, вам не даси більше вісімнадцяти. У чому тут секрет? У щасті, усміхнулася Бетті. Це боляче кольнуло його. Він зовсім не прагнув побачити її аж надто щасливою. Він прагнув сам дати їй щастя. Але зараз вона неодмінно хотіла вивести його на веранду. Туди вели звітальні п'ять скляних дверей. І від веранди спускався до моря порослий оливами косогір а біля підніжжя пагорба виднілася крихітна бухточка, і там стояв на якорі, відбиваючись у безтурботно-спокійній воді, білий кораблик. За рогом веранди на пагорбі трохи далі біліли будиночки грецького селища, а ще далі височила величезна сіра скеля, увінчана зубчастими мурами середньовічного замку. «Це одна з фортець хрестоносців, – сказала Бетті, – сьогодні ввечері я вас туди повезу». Так, краєвид був невимовно чарівний. Просто дух забивало. Усе таке мирне і водночас сповнене дивної життєвої сили. Пробуджує не бажання споглядати, а прагнення діяти. Сподіваюся, ви благополучно провезли тютюн? Керезерс здригнувся від несподіванки. На жаль, ні, я не отримав телеграми. Але ж я телеграфувала і до посольства, і до ексельсіора. А я зупинявся в плазі. «Яка прикрість! Альберт буде розлючений!» «Хто це Альберт?» «Він вас привіз. Усі інші сорти йому не подобаються, а плеєра тут не дістати». «А, шофер!» Керезер споказав на білий кораблик, що поблискував унизу. «Це є яхта, про яку я чув?» «Так». Бетті купила колись великий каїк. Звеліла поставити на ньому додатковий мотор і причепурити, і мандрувала на ньому грецькими островами. На північ діставалися аж до Афін, на південь – до Олександрії. «Якщо у вас знайдеться час, ми вас покатаємо», – сказала Бетті. «Раз уже ви тут, вам треба побачити кос». «А хто керує яхтою?» «У мене, звісно, є веслярі, але яхту водить найчастіше Альберт. Він неабиякий майстер щодо моторів та всякої механіки». Керезерс сам не знав, чому йому стало якось ніяково, коли вона знову заговорила про шофера. «Можливо, вона занадто покладається на цього Альберта. Велика помилка – давати слузі надто багато волі. «Знаєте, мені чомусь здається, що я вже десь бачив вашого шофера». Тільки не розумію, де і коли». Бетті весело усміхнулася. Очі блиснули таким притаманним їй радісним пожвавленням, яке надавало виразу обличчя чарівної безпосередності. «Ви мали б його пам'ятати. Він був другим лакеєм у будинку тітки Луїзи. Напевно, він тисячу разів відчиняв вам парадні двері». Тітка Луїза була та сама тітонька, у якої Бетті жила до заміжжя то он він хто. Напевно, я його бачив, але не помічав. А як він тут опинився? Приїхав із нашого англійського маєтку. Коли я вийшла заміж, він захотів служити у мене, і я його взяла. Певний час він був у Джимі Камердинером, а потім я відправила його навчатися механіки. Він у захваті від автомобілів. І зрештою зробила його своїм шофером. Не знаю, як би я тепер без нього обходилася. «А вам не здається, що це помилка – занадто залежати від слуги?» «Не знаю. Ніколи про це не замислювалася». Бетті показала Керезерсу приготовані для нього кімнати. Він переодягнувся, і вони пішли на берег. Там на них чекав човен. Вони переправилися до яхти і з борту скупалися. Вода була тепла. Потім вони полежали на палубі, позасмагали. Яхта була простора, зручна, розкішна – Бетті всю її показала гостю, у машинному відділенні вони побачили Альберта. У замасленому комбінезоні він порався біля моторів, руки чорні, обличчя заляпане мастилом. «Що сталося, Альберте?» – запитала Бетті. Він підвівся, майже ввічливо виструнчився перед нею. «Нічого лихого, міледі, просто дивлюся, що та як». «В Альберта лише дві пристрасті в житті. Одна – автомобіль, інша – ця яхта. Правда ж, Альберте?» Вона весело усміхнулася шоферу, і його досить невиразне обличчя засяяло. Блиснули прекрасні білі зуби. «Щира правда, міледі!» «Знаєте, він навіть ночує на яхті. Ми влаштували для нього на кормі дуже милу каюту». «Керезерс легко призвичаєвся до тутешнього життя». Бетті купила цей маєток у такого собі турецького паші, засланого народу з султаном Абдулгамідом, і прибудувала до мальовничого будинку ще одне крило. А оливковий гай, що оточував оселю, перетворила на чудовий сад. Виростила розмарин, лаванду і золотоцвіт, виписала з Англії рокитник, насадила троянд, якими славиться Родос. «Навесні», – розповідала вона Керезерсу, – «тут суцільним килимом світуть анемони». Вона показувала свої володіння, ділилася планами та задуманими нововведеннями, а йому весь час було не по собі. «Ви говорите так, ніби збираєтеся залишитися тут на все життя», – сказав він. «Дуже може бути», – з усмішкою відповіла Бетті. «Що за нісенітниця у ваші роки?» «Мені вже під сорок, любий, друже», – безтурботно відказала вона. втіху фукерезерса виявилося, що кухар у Бетті відмінний, і приємно було за всіма правилами пристойності обідати з нею у чудовій їдальні. Меблі італійської роботи тішили око, за столом прислужували греки, величний дворецький і двоє вродливих мальовничо вбраних лакеїв. Будинок було мебльовано з великим смаком. У кімнатах нічого зайвого, але кожна річ чудова. Бетті жила на широку ногу. Назавтра, після приїзду Керезерса, до обіду завітав губернатор острова з кількома підлеглими. І тут вона показала своє господарство у всьому блиску. Губернатор увійшов до будинку між двома рядами ліврейних лакеїв неймовірних у своїх накрохмалених спідницях, гаптованих куртках і оксамитових фесках. Мало не почесна варта. Керезерсу ця пишнота була до душі. Обід минав дуже весело. Бетті вільно базікала італійською, Керезер говорив бездоганно. Молоді офіцери з губернатора виглядали у своїй формі справжніми франтами. Вони були надзвичайно уважні до Бетті. Вона відповідала їм дружньою невимушеністю і злегка піддражнювала. Після обіду завели грамофон, і вона по черзі з ними танцювала. Коли гості поїхали, Керезерс запитав. «Видно, всі вони у вас шалено закохані. Не знаю, іноді мені натякають, що непогано б укласти союз, постійний чи не дуже, але ні трохи не ображаються, коли я з вдячністю відхиляю пропозицію». Усе це було несерйозно. Молоді шанувальники надто зелені, а ті, що старші, товсті і лисі. Хоч які б почуття вони плекали до Бетті, Керезерс ні хвилини не вірив, що вона поставить себе у незручне становище заради якогось неродовитого італійця. Але дні за два сталося дещо дивне. Він був у себе, переодягався до обіду. За дверима в коридорі почувся чоловічий голос. Керезерс не розібрав, що було сказано і якою мовою, але раптом пролунав сміх Бетті. Вона чудово сміялася, дзвінко, весело, як дівчисько, так радісно, безтурботно, так заразливо. Але з ким же це вона? Розмовляючи зі слугами, так не сміються. Якось дуже інтимно звучав цей сміх. Може здатися дивним, що Керезерс розібрав усе це у вибуху сміху, але не слід забувати, що він людина вельми прониклива. Його оповідання вирізняються саме такими штришками. За кілька хвилин вони зустрілися на веранді, і, змішуючи коктейль, він спробував задовольнити свою цікавість. «З чого це ви щойно так реготали? У вас хтось був?» Бетті подивилася на нього з непідробним подивом. Ні. Я думав, що вас відвідав хтось із ваших молодих італійських офіцерів. Ні. Звісно, роки не минули для Бетті безслідно. Вона була вродливою, але це була врода зрілої жінки. Вона завжди трималася впевнено. Тепер у ній з'явився спокій. Безтурботність стала такою ж невід'ємною частиною її краси, як сині очі та чисте чоло. Здавалося, вона живе у злагоді з цілим світом. Поруч з нею можна було відпочити душею, як відпочиваєш, лежачи серед олив і дивлячись на море кольору темного вина. Хоч вона, як і раніше, була веселою і дотепною, тепер очевидною стала і притаманна їй серйозність, про яку колись ніхто, крім Керезерса, не здогадувався. Ніхто вже не міг би дорікнути їй легковажністю, неможливо було не помітити, що це натура витончена». Точніше, навіть сказати, шляхетна. Риса рідкісна у сучасній жінці, і Керезерс подумав, що це якийсь атавізм. Бетті нагадувала йому знатних дам 18 століття. Вона завжди мала чуття слова, в юності писала вишукані музикальні вірші. І коли вона сказала, що взялася за солідний історичний роман, Керезерс сприйняв це не стільки з подивом, скільки з цікавістю. Вона збирала матеріали про перебування на Родосі воїнів святого Іоганна. Тут стільки романтичних пригод. Бетті повезла Керезерса в місто, показала йому величні фортечні мури. Удвох вони блукали серед гордих, суворих будівель. Пройшли мовчазною вулицею хрестоносців, де чарівні кам'яні фасади і гордовиті герби виразно промовляли про лицарство, що зникло в минулому. Тут Бетті його здивувала. Виявилося, що вона купила один зі старих будинків і дбайливо відновила його колишній величний вигляд. Війшовши до тісного внутрішнього дворика із висіченими в камені сходами, відвідувач потрапляв у далеке середньовіччя. У крихітному садку, обнесеному кам'яною огорожею, росли троянди, а серед них – смоковниця. Будинок був невеликий, таємничий і тихий. Лицарі за старих часів досить довго сусідили зі Сходом, щоб перейняти східні поняття про усамітнення. Коли мені набридає на віллі, я на два-три дні приїжджаю сюди і влаштовую собі свято. Іноді приємно відпочити від багатолюддя. Але не сама ж ви тут залишаєтеся. По суті, сама. Вони зайшли до маленької, строго мебльованої вітальні. «А це що таке?» – з усмішкою запитав Керезерс, побачивши на столі спортивний додаток до «Таймс». «А, це газета Альберта. Напевно, він залишив її тут, коли поїхав вас зустрічати. Він щотижня отримує її та ще всесвітній візник. Таким чином, він у курсі всього, що діється на білому світі». Вона поблажливо усміхнулася. Поруч із вітальною була спальня, майже порожня, лише з величезним ліжком. Будинок раніше належав англійцю, почасти тому я його й купила. Це такий собі сер Джайлз Керн, а один із моїх предків був одружений з мері Керн. Сер Джайлз із нею в родинних зв'язках. Їхній рід із Корнуола. Виявивши, що працювати далі над історичним твором не вдасться, не опанувавши латину настільки, щоб легко читати середньовічні матеріали, Бетті заповзялася вивчати цю класичну мову. Вона лише ознайомилася з основами граматики, а потім, поклавши поруч переклад, почала читати авторів, які її цікавили. Це чудовий спосіб вивчати мову, і я часто дивувався, чому його не застосовують у школі. Він позбавляє необхідності щоразу ритися у словниках і ретельно підшукувати потрібне значення. Через дев'ять місяців Бетті читала латиною так само вільно, як більшість із нас читає французькою. Керезерса дещо потішало, що чарівна, блискуча жінка так серйозно ставиться до своєї роботи. І все ж він був зворушений. Цієї миті йому хотілося схопити її в обійми і розцілувати не як жінку, а як тьому, що не залітами дитину, чиїм розумом раптом мимоволі захопишся. Але потім він замислився над почутим. Він і сам, звісно, дуже розумний, інакше не досяг би високого становища у Міністерстві закордонних справ, і безглузду було б стверджувати, ніби дві його книжки наробили стільки галасу, не маючи жодних чеснот. Якщо я виставив його почасти дурним, то просто тому, що не люблю його. А якщо висміяв його оповідання, то лише тому, що оповідання в такому дусі, на мій погляд, дурнуваті. У нього вистачало такту і проникливості. Він був переконаний, що підкорити Бетті можна лише одним способом. Вона увійшла в певну колію і щаслива. Її плани на майбутнє ясні та визначені. Але саме тому, що її життя на родусі таке налагоджене, таке впорядковане і приємне, звичку до нього можна подолати. Уся надія на те, щоб пробудити в бетті неспокій, що таїться в душі кожного англійця. І Ікерезерс став говорити з нею про Англію, Лондон, спільних знайомих, про художників, письменників і музикантів, з якими познайомився завдяки своїм літературним успіхам. Говорив про збіговиська світської богеми в Челсі та про оперу, про те, як всією компанією їздили до Парижа на костюмований бал, а до Берліна – на театральні прем'єри. Він воскрешав у її уяві світ яскравий, безтурботний, мінливий, багатий на поживу для розуму, на всі дари культури і цивілізації. Нехай вона відчує, що тут, у глушині, її засмоктує, як у болоті». Життя мчить уперед, від новизни до новизни, а вона застрягла на місці. Наш час незвичайний, хвилюючий, а вона все на світі пропускає. Зрозуміло, він не сказав цього прямо, нехай сама робить висновки. Він говорив захоплено і натхненно, мав чудову пам'ять на влучні анекдоти, був дотепним і веселим. Я знаю, у моєму описі Гемфрі Керезерс зовсім не виглядає розумною людиною, але Дібеті блискучою жінкою. Доведеться читачеві повірити мені на слово. Усі визнавали, що Керезерс цікавий співрозмовник, а це вже наполовину забезпечує перемогу. Від нього незмінно чекали дотепності і клятвено запевняли, що кожне його слово на диво влучне. Звісно, це світська дотепність. Тут потрібні слухачі, які розуміють будь-який натяк і володіють тим самим зовсім особливим почуттям гумору. На «Фліт-стріт» знайдеться зо десятки газетярів, за якими не встигне найславетніший світський гострослов. Бути блискучими і дотепними день у день їх зобов'язує професія. Мало кого зі світських красунь, чиїми фотографіями рясніють газети, взяли б до мюзик-холу співати й танцювати за три фунти на тиждень. До аматорів треба мати поблажливість. Керезерс знав, що Бетті приємно в його товаристві. Вони багато сміялися. Дні летіли непомітно. «Мені страшенно бракуватиме вас, коли ви поїдете», – зі звичайною прямодушністю сказала вона. «Це просто свято, що ви у мене погостювали. Ви чудовий, Гемфрі!» «А ви тільки зараз це помітили?» Він подумки похвалив себе. Тактику обрано правильно. Навіть цікаво, наскільки вдався його нехитрий план. Ніби чари. Нехай профани насміхаються з дипломатів, але без сумніву дипломатична служба вчить поводитися з неподатливими людьми. Тепер треба тільки обрати зручну хвилину – він відчував, що ніколи Бетті не ставилася до нього ніжніше. Треба вичекати до самого від'їзду. Бетті так живо все відчуває. Їй буде шкода з ним розлучатися. Без нього Ротус здасться дуже похмурим. З ким їй поговорити, коли він поїде? Після обіду вони зазвичай сидять на веранді і милуються морем, у якому відбиваються зорі. Повітря тепле, духмяне. Ось у таку годину, напередодні від'їзду, він і попросить її стати його дружиною. Усім єством він відчував, що вона погодиться. Одного ранку, коли він пробув на Родосі трохи більше тижня, Керезер спіднявся на другий поверх і в коридорі зустрів Бетті. «Ви мені ще не показували свою кімнату, Бетті», – сказав він. «Хіба? Що ж, зайдіть, подивіться, вона досить гарна». Бетті повернулася, і він увійшов слідом за нею. Її кімната, розташована над вітальною, була майже такою ж просторою. Обставлена вона була в італійському стилі, і, як це прийнято, за новою модою скидалися радше не на спальню, а на невеличку вітальню. На стінах – прекрасні полотна паніні, дві гарні шавки, ліжко – венеціанське, чудово розписане. Вражаючих розмірів ложе для вдови, пожартував Керезерс. Величезний, правда ж? Але краса! Я не могла його не купити. Воно коштувало шалених грошей. Погляд Керезерса впав на столик біля ліжка. На столику лежали дві-три книжки, пачка сигарет і на попільничці вересова люлька. Дивно, навіщо Бетті біля ліжка люлька для тютюну. «Подивіться, ну, на цю скриню. Правда ж, чудовий малюнок. Я ледь не закричала від радості, коли на неї натрапила. Мабуть, вона теж коштувала шалених грошей. Навіть не наважуся вам сказати, скільки я за неї заплатила». Коли вони виходили з кімнати, Керезерс знову кинув швидкий погляд на столик. Люлька зникла. «Дивно». Навіщо Бетті в спальні люлька? Адже, напевно, сама вона люльки не палить, а якби й палила, не стала б цього приховувати. Але, звісно, тут може знайтися з десяток розумних пояснень. Можливо, це приготований комусь подарунок. Одному із знайомих італійців, чи навіть Альберту, Керезерс не розгледів, обкурена люлька чи нова. А можливо, це зразок, який вона попросить його взяти з собою до Англії, щоб він не діслав ще такі самі. Хвилину Керезер дивувався і, мабуть, трішки забавлявся цим дріб'язковим випадком, а потім викинув його з голови. Того дня вони збиралися поїхати на далеку прогулянку, взявши з собою їжу. Вести машину Бетті збиралася сама. Перед від'їздом Керезерса планувалося дводенне плавання, щоб він побачив патмос і кос. І Альберт готував яхту, порався біля моторів. День видався на славу. Бетті з Керезерсом побували на руїнах старовинного замку, піднялися на гору, поросло золотоцвітом, гіацинтами та нарцисами, і повернулися смертельно втомлені. Майже одразу після вечері вони розійшлися, і Керезерс ліг у ліжко. Почитавши трохи, він погасив світло. Але сон не йшов. Під москітною сіткою було жарко. Він крутився з боку на бік. Потім подумав, що добре було б піти до бухточки біля підніжжя пагорба і скупатися. До неї якихось три хвилини ходу. Він надів сандалії, захопив рушник. Світив повний місяць, і за вітами олив блищала на морі місячна доріжка – але виявилося, він не один здогадався, що такої зоряної ночі приємно скупатися. Він уже хотів вийти з-під олив на берег, як раптом зачув чиюсь присутність. І тихо вилився. Прикро, що хтось із слуг Бетті купається. Не дуже зручно їм заважати. Дерева підступали мало не до самої води. Він нерішуче зупинився в їхній тіні. І здригнувся несподівано почувши слова. «Де мій рушник?» Говорили англійською. З води вийшла жінка, зупинилася. На зустріч із темряви вийшов оголений чоловік. Тільки рушник обгорнутий навколо стегон. Ця жінка – Бетті, абсолютно гола. Чоловік накинув на неї купальний халат і заповзявся розтирати її. Вона спиралася на нього, витягнула спочатку одну ногу, потім другу, і він, підтримуючи, обійняв її за плечі. Це був Альберт. Керезерс розвернувся і кинувся бігти вгору. Біг на спотикався. Один раз ледь не впав, задихався, наче поранений звір. У себе в кімнаті кинувся на ліжко, стиснув кулаки і сухі болісні схлипування, що роздирали йому груди, нарешті вилилися сльозами. Видно, вибухнула справжнісінька істерика. Усе стало ясно йому. Усе постало з тією жахливою яскравістю, з якою бурхливої ночі блискавка оголює спотворену мертву пустку. Огидно, безжально чітко. З того, як Альберт витирав її, і як вона сперлася на його плече, не можна було не зрозуміти – це не пристрасть, а давня звична близькість, і та люлька на нічному столику знак їхнього огидного, подружнього життя. Так чоловік палить люльку, читаючи перед сном у ліжку, спортивний додаток до Таймс, ось для чого їй той будиночок на вулиці хрестоносців, щоб вони могли проводити там два-три дні по сімейному наодинці. Дивлячись на них, подумаєш, що вони давним-давно одружені». Гемфрі запитав себе, скільки могло тривати це паскудство, і раптом зрозумів – багато років. Десять, дванадцять, чотирнадцять років. Це почалося, коли молодий лакей тільки-но приїхав до Лондона. Він був тоді зовсім хлопчиськом, і, безперечно, не він зробив перший крок. Усі ті роки, коли вона була кумиром британської публіки, коли всі обожнювали її, і вона могла вийти заміж за кого забажає. Вона була коханкою другого лакея в будинку своєї тітки. Вона взяла його з собою, коли вийшла заміж. Чому вона зважилася на такий дивний шлюб? І передчасно народилася мертва дитина. Звісно, тому вона і вийшла за Велдон Бернса, бо мала народити дитину від Альберта. Безсоромна, безсоромна. А потім, коли Джиммі захворів, вона змусила його взяти Альберта в камердинери. Що знав Джиммі, що він підозрював? Він пив. Через це в нього і почалися сухоти. Але чому він почав пити? Можливо, щоб заглушити підозру, настільки мерзенну, що він навіть думати про неї був не в силі. І заради того, щоб жити з Альбертом, вона залишила Джиммі, заради того, щоб жити з Альбертом, оселилася на родосі, за Альбертом, у якого обламані нігті і руки не відмиваються від мастила, кострубатим, кремезним, який червоним обличчям і незграбною силою нагадує м'ясника, з Альбертом, який навіть і не молодий уже, і товстішає, неосвічений, вульгарний, говорить, як справжній простолюдин. «За Альбертом! За Альбертом! Як вона могла?» Керезер спідвівся, випив води, кинувся у крісло. Про ліжко навіть думати було нестерпно. Він палив сигарету за сигаретою. Ранок він зустрів геть розбитий. За всю ніч він ні на хвилину не заснув. Йому принесли сніданок. Він тільки випив кави, шматок не ліз у горло. Незабаром пролунав швидкий стукіт у двері. Ходімо до моря, Гемфрі, скупаємося. Від цього веселого голосу його кинуло в жар. Він зібрався з духом і відчинив двері. Мабуть, сьогодні не піду, мені не здужується». Бетті подивилася на нього. Дорогий мій, у вас геть хворий вигляд. Що це з вами? Не знаю, мабуть, учора сонцем напекло. Голос його звучав мляво, очі були трагічні. Вона вдивилася пильніше. Помовчала хвилину і, здається, зблідла. Він знає. Потім у погляді її мигнула смішлива іскорка. Усе це здалося їй кумедним. «Бідненький, підіть ляжте, я пришлю вам аспірин. Можливо, до другого сніданку вам стане краще». Він лежав у себе в напівтемній кімнаті із завішеними вікнами. Чого б він не віддав, аби тільки забратися звідси і ніколи більше не бачити Бетті? Але неможливо. Пароплав, яким він має повернутися до Бріндізі, прибуває на Родос майже за тиждень. Він тут полонений, а завтра чекає плавання до островів. На яхті від Бетті зовсім уже нікуди не подінешся. Їм доведеться зранку до ночі муляти очі одне одному. Не мислимо. Він згорає від сорому, а їй ані трохи не соромно. У ту мить, коли вона зрозуміла, що секрет розкрито, вона всміхнулася. Вона здатна все йому розповісти. Нестерпно, це вже занадто. Зрештою, не може вона бути впевнена, що він знає. У найкращому разі вона тільки могла це запідозрити. Якщо поводитися ніби нічого не було... Якщо під час сніданку і в дні, що залишилися триматися, як і раніше, весело і жваво, вона подумає, що помилилася. Досить і того, що він усе знає. Вислухати на додачу всю мерзенну історію від неї самої, понад його сили, не бажає він такого приниження. Але за сніданком перші слова Бетті були… «Так прикро, Альберт каже щось негаразд з мотором. Нам не вдасться вийти на яхті. На вітрила я в цю пору року, не сподіваюся. Штиль може тривати тиждень». «Що ж, зізнаюся, по суті я не надто засмучений. Тут дуже мило, і мене, власне, не так уже і приваблювало це плавання». Він сказав, що аспірин допоміг, і він почувається краще. Греку дворецькому та двом лакеєм у спідничках мало здаватися, ніби гість і господиня розмовляють так само жваво, як і завжди. Того вечора до обіду з'явився британський консул, назавтра якісь італійські офіцери. Керезерс рахував дні, рахував години. Ох, швидше б ступити на палубу корабля, позбутися цього жаху, що терзає щохвилини, зранку до ночі. Він вкрай втомився. Але Бетті трималася так упевнено, що часом він запитував себе, чи справді вона здогадалася, що йому відома її таємниця. Чи правду вона йому сказала, ніби яхта несправна, чи як, якось спало йому на думку, це був лише привід. І чи просто збіг, що весь час з'являються якісь відвідувачі, і він із Бетті тепер зовсім не буває наодинці. «Біда, коли ти занадто тактовний». Неможливо зрозуміти, чи природно поводяться оточуючі, чи просто у них теж розвинене почуття такту. Бетті така спокійна, тримається так невимушено, така, очевидно, щаслива. Дивлячись на неї, неможливо повірити в мерзенну істину. Але ж він усе бачив на власні очі. А що далі? Що її чекає попереду? Подумати страшно. Рано чи пізно правда вийде назовні. Подумати лише Бетті – взагальне посміховисько, вигнанниця, у владі грубого мужика, старія, втративши свою красу. І цей шофер на п'ять років за неї молодший. Одного чудового дня він заведе коханку, мабуть, одну з її ж покоївок, з якою йому буде легко і просто, як ніколи не було зі знатною дамою. І що їй тоді робити? До чого вона має готуватися? З яким приниженням миритися? Можливо, він почне поводитися з нею жорстоко. Можливо, почне бити її. Ох, Бетті, Бетті!» Керезерс ламав руки. І раптом його осяяла думка, що пронизала болісним захватом. Він відігнав її, але вона повернулася. Він не міг її позбутися. Треба врятувати Бетті. Занадто сильно і занадто довго він її кохав, щоб дати їй загинути. Загинути ось так, як гине вона. Його захлеснула пристрасна жага самопожертви. Наперекір усьому, хоча кохання його померло, і він відчуває до Бетті мало нефізичну огиду, він із нею одружиться. Він невесело засміявся. На що перетвориться його життя? Але нічого не поробиш. Про себе він не думає. Це єдиний вихід. Його охопило незвичайне піднесення, і водночас смирення. Він відчув молитовний трепет від думки про висоти, яких здатний досягти Божественний дух, ув'язнений у людині. Пароплав відпливав у суботу, і в четвер, коли поїхали після обіду гості, Керезерс сказав Сподіваюся, завтра ввечері ми будемо самі. Взагалі, на завтра я запросила одну єгипетську сім'ю. Вони проводять тут літо. Вона сестра колишнього Хедіва, дуже розумна жінка. Я впевнена, вона вам сподобається. Але ж завтра мій останній вечір, хіба ми не можемо побути вдвох? Бетті кинула на нього швидкий погляд. Її очі сміялися, але він дивився серйозно. Як хочете, можу домовитися з ними на інший день. Так, будь ласка. На завтра Керезерс мав виїхати у досвіта. Речі його були вже зібрані. Бетті сказала, що йому не варто переодягатися до столу, але він заперечив, що воліє одягнутися, як належить. Востаннє вони сиділи за обідом один навпроти одного. Їдальня з приглушеним абажурами освітленням була порожня і манірна, але у величезній. Відчинені вікна вливався літній вечір і надавав усьому якоїсь ненав'язливої розкоші. Наче це особлива трапезна в монастирі, куди пішла королева-вдова, щоб провести залишок днів своїх у благочесті, але без надмірної суворості. Каву пили на веранді. Керезерс випив чарочку-другу лікеру. Він неабияк нервував. Бетті Люба, я мушу вам дещо сказати, почав він. Он як: на вашому місці я нічого не стала б говорити. Вона сказала це м'яко. Вона зберігала цілковитий спокій, пильно стежила за ним, але в синіх очах її виблискувала усмішка. Я не можу інакше. Вона знизала плечима і змовчала. Керезерз відчув, що голос його трохи тремтить і розізлився на себе. «Ви знаєте, що багато років я був шалено у вас закоханий. Навіть не знаю, скільки разів я просив вас стати моєю дружиною. Але зрештою все на світі змінюється, і люди теж змінюються, чи не так? Ми з вами вже не молоді. Тепер ви погодитеся вийти за мене, Бетті». Вона усміхнулася йому своєю нескінченно чарівною усмішкою – такою доброю, такою відкритою, і все ще, все ще такою вражаюче невинною. «Ви чудовий, Гемфрі! Страшенно мило з вашого боку знову освідчитися мені. Я дуже-дуже зворушена, але, знаєте, я вірна своїм звичкам. Я звикла вам відмовляти і не можу зрадити цій звичці». «Чому?» – це прозвучало у нього войовниче, майже зловісно – так що Бетті звела на нього очі. Вона раптом зблідла від гніву, але миттю опанувала себе. «Тому що не хочу», – з усмішкою сказала вона. «Ви маєте намір вийти за когось іншого?» «Я? Ні, звісно ні». Вона гордовито випросталася, наче на мить у ній заговорила гордість, успадкована від предків, і раптом розсміялася. Та лише вона могла б сказати, чи розвеселила її чимось пропозиція Гемфрі, чи насмішила якась скороминуща думка. Бетті, благаю вас, будьте моєю дружиною. Ні за що. Вам не можна далі так жити. Він промовив це з усією силою душевної муки, обличчя його страдницьки спотворилося. Бетті лагідно всміхнулася. Чому ні? Не будьте віслюком, Гемфрі. Я вас обожнюю, але все-таки ви стара баба. Бетті, Бетті. Невже вона не розуміє, що він хоче цього заради неї? Не кохання змусило його заговорити, а щирий людський жаль і сором. Вона підвелася. Не будьте таким набридливим, Гемфрі. Ідіть на спати. Вам же треба вставати в досвіта. Вранці ми не побачимося. Прощавайте всього вам найкращого. Просто чудово, що ви мене провідали. Вона розцілувала його в обидві щоки. Назавтра, коли Керезерс удосвіта вийшов із дому, о восьмій йому треба було вже бути на пароплаві, на нього чекав Альберт із машиною. На ньому були парусинові штани, трикотажна нижня сорочка і барет, які носять баски. Валізи лежали на задньому сидінні. Керезерс повернувся до дворецького. «Покладіть мої речі поруч із шофером», – сказав він. «Я сяду ззаду». Альберт змовчав. Керезерс сів, і машина рушила. Коли приїхали в порт, до них підбігли носії. Альберт вийшов із машини. Керезерс подивився на нього з висоти свого зросту. «Вам не треба проводжати мене на борт. Я чудово впораюся сам». «Ось, ваші чайові!» І він простягнув папірець у п'ять фунтів. А Альберт густо почервонів. Заскочений зненацька, він був би радий відмовитися, та не знав, як це зробити. І далася в знаки багаторічна звичка до підлеглості. Можливо, він і сам не знав, як у нього вирвалося. «Дякую вам, сер!» Керезерс сухо кивнув йому і пішов геть. Він змусив коханця Бетті сказати йому сер, наче вдарив її з розмаху по усміхнених губах і кинув в обличчя ганебне слово. І це сповнило його гірким задоволенням. Він знизав плечима, і я бачив, навіть ця маленька перемога тепер його не втішає. Деякий час ми мовчали. Мені не було чого сказати. Потім Керезерс знову заговорив. «Розумію, вам дуже дивно, що я вам усе це розповів. Нехай так. Знаєте, мені вже все байдуже. Відчуття таке, ніби у світі не залишилося ніякої порядності. Бог свідок, я не ревную. Не можна ревнувати, не кохаючи, а кохання моє померло. Воно було вбите миттєво. Після стількох років. Я не можу без жаху думати про цю жінку». Я гину, я безмірно нещасний від однієї думки про те, як низько вона впала. Що ж, казали колись, ніби неревність змусили Отелло вбити дездемону, а страждання від того, що та, кого він вважав янгольською непорочною, виявилася нечистою і негідною. Благородне серце його розбилося від того, що доброчесність здатна занепасти. Я думав, її немає рівних. Я так нею захоплювався. Я захоплювався її мужністю і прямотою, її розумом і любов'ю до краси. А вона просто прикидається і завжди прикидалася. Ну, не знаю, чи це правда. По-вашому, всі ми такі цілісні натури? Знаєте, що мені спало на думку? Мабуть, цей Альберт для неї лише знаряддя, так би мовити. Данина – прозі життя, ґрунт під ногами, що дозволяє душі злетіти в емпіреї. Можливо, якраз тому, що він настільки нижчий за неї, з ним вона почувається вільною, як ніколи не була б вільною з людиною свого класу. Дух людський химерний, найвище він підноситься після того, як плоть виваляється в багнюці. «Не кажіть, дурниць!» – скрушно заперечив Керезерс. По-моєму, це не дурниці. Можливо, я не дуже вдало висловився, але думка цілком слушна. Багато мені від цього користі. Я зламаний, розбитий, я пропаща людина. Що за нісенітниці? Візьміть і напишіть про це оповідання. Я? Ви ж знаєте, яка величезна перевага у письменника перед іншими людьми. Коли він через щось глибоко нещасний і страждає, і мучиться, він може все викласти на папері. Дивовижно, яке це дає полегшення й втіху. Це було б жахливо. Бетті була для мене всім на світі. Не можу я вчинити так по-хамськи. Він трохи помовчав. Я бачив, він роздумує. Я бачив, наперекір жаху, в який кинула його моя порада, він з хвилину розглядав усе, що сталося з погляду письменника. Потім похитав головою. «Не заради неї, заради себе. Зрештою є ж у мене почуття власної гідності. І до того ж, тут немає матеріалу для оповідання».